Szervusztok, drága kedves, régén látott, szeretett hallgatóink! A 283. adását halljátok a Meti Heter podcastnak, amelynek címe Drága Doktor úr, és én pedig Szedlek Ádám vagyok, aki egyáltalán nem vagyok doktor. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, szintén nem vagyok doktor. Megdöbbendve figyelem kelt szeretett rohamát, amit irányotokban <gül> kifejtett. Szép, ez szép volt, elegánsan. Miért nem szeretnénk őket? Hát persze, hogy szeretjük őket. Két adással ezelőtt kinyomoztuk, hogy vannak emberek, akik annak ellenére, hogy 283 adásnál járunk, annak ezeket meg, ezeket meg is hallgatták. Biztos nincsen jobb dolgok, én nem tenném a helyükben, de hát ez az ő bajuk. egészen megdöbbentő, lenyűgöző és különös. Már-már a fantörpikus jelző csak. Ezt nem mertem kimondani, mert aztán Soviet shaming áldozata leszek. Ezt ma találtam ki ezt a szót, és azért gondoltam, hogy itt is alkalmazni fogom, de csak egy pillanatra. a szóvic egyébként amúgy, hogyha jó, akkor jó. Mint ahogy az ismétléses vicc is nagyon Én jó. Én nagy szóvic fanatikus vagyok. Én még a rossz szóviceket is szeretem. Éppen ezért nem helyeslem, hogyha másokat megshamingelnek ezzel. De értem, hogyha valakinek ez kisüti az agyát. John Cleese mondta a azt, hogy három szabálya van, amely szerint nem egyáltalán ne és kurvára ne. Ugyanakkor John Cleese szerint jó ötlet a Brexit, hát most miért hallgassunk rá? Hát de az, az, az azért árnyaltabb, hogy hogy van az, hogy ő szerint jó ötlet a Brexit. Annak érdemes utána nézni, nyilván te olvastad. Tehát ne úgy gondoljunk azért John Cleese-re, aki azt is mondjuk meg, hogy a repülőcirkusz tagja. Hát, ha valakinek nem jut eszébe, hogy a Monty Python csoportnak fontos embere. Hát illetve ügyintéző hülyejárások minisztériumában. És a, a, tehát őt megkérdezték nyilván sokszor arról, hogy miért is támogatja a Brexitet, és elmondta. És amit elmondott, az nem ilyen teljes hülyeség volt, hanem egy viszonylag konzisztens, viszonylag védhető álláspont, amivel nem kell feltétlenül egyetérteni. De nem arról szólt, hogy a lengyel nővérek elveszik a munkánkat, és többet fizetünk be, mint amennyit fizetnek nekünk, hanem ennél sokkal összetettebb koncepció mentén mondta azt, hogy ő Brexit párti. És valahogy még úgy is emlékszem, hogy emellett meg azokat, akik a Brexitet képviselik, azokat nem szerette. De az, ezek nehezen szerethetők azért. Azt hogy mondjuk Nigel Farage brit képviselőt akár az édesanyja is szereti, azt mondjuk nehéz elképzelni. Számomra se könnyű, de biztos vannak egyébként olyanok, akik meg kedvelik. Ha esetleg Fericsbomo hallgat minket, <gül> <gül> számunk az ö, plusz 36 ö, egy, satöbbi, satöbbi. Itt sajnos elhalkult az adás. Na jó, szóval, ö, hogy a szeretet roham az természetesen helyén való, csak szokatlan, ezért lepődtem meg rajta, de szívemből szólták át. Ritkán teszünk ilyet, na 283 adásonként egyszer azért mégiscsak. <gül> Igen. És hát kedves hallgatók, az van, hogy azért is drága doktor úr, az adás címe, mert úgy tűnik, hogy annyi személyes élményen lettünk gazdagabbak az elmúlt héten mind a ketten, hogy most leülünk a drága doktor úr és elmeséljük, hogy mi történt velünk. Ebben rendkívül sok elektromossággal működő dolog van, én régi adósságokat törlesztettem, kelt pedig tett valamit a csuklójára. Hát újakat teremtettem igazából, amiben megjött a héten a, a, az okos órám. Ez úgy nézett ki, hogy nekem kellett egy pulzusmérős, meglépésszámlálós valami eszköz a csuklómra, és akkor elkezdtem googlizni, hogy, hogy mi az, ami ezt már tudja. Nem személyesen a kínai elnöknek küldi el az adataimat, hanem a Google-hoz. <hül> kinéz valahogy, van egyfajta esztétikája, elhiszem a cégnek, hogy tud ilyet csinálni, annyiba kerül, amennyit még hajnodó vagyok rákölteni, stb. stb. stb. Ez egy ilyen bonyolult Matrix egyébként az ember mi alapján választ magának elektronikus eszközt. Ennek megfelelően basztam el. Igen, ez hiba volt? Nem hiba volt, nem számoltam mindennel. Á, vettem a német Amazonra egy Fitbit Verza light ot ami egy amúgy tök jó eszköz. Ez a Fitbit verzának az egyik -e kisebb tesója, aminek most jött ki a második verzió, ami nem tudom mivel tud többet, mert, mert a, a termék skála, Matrix csoda az egy hát, átláthatóan dologgá vált, ami egészen biztos, hogy ez mér púlzust, lépést, baszogat, hogy mozogjak, amikor leültem 6 órára cikket írni, és figyeli, hogy jól alszom-e. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen minden tud. Emellett becsipok, hogyha ha jött egy levelem, vagy ha jött egy SMS, és védszerzett esetén még meg lehet róla vezérelni a telefonomon a zenelejátszást is. Mondjuk a app library, vagy app, app könyvtár, amit a Fitbit az biztosít, az nem egy ilyen nagyon vastag, de mindenre van valami. Aha. Amivel nem számoltam, hogy ennek egy saját 23,5 mm körüli uh, szíj szabványa van, illetve előtte én nem googliztam rá, milyen uh, harmadik gyártótól származó szíjakat lehet vásárolni, mert gondoltam, hogy adnak hozzá valamit, arra ráadásul azt írnák, hogy van belőle small és large, tehát, hogy a vékony csuklójúakra és a uh, téli szalámi is jó. Ami tulajdonképpen igaz, de az én vastag csuklómra is felmi a gyári színek a nagy verziója. Amiről nem beszél a gyári helpet, illetve vannak topikok, ahol mindig, mindig jön egy mosolygós uh, ember, aki azt mondja, hogy Üdvözlünk a közösségünkben most hosszasan nem válaszolok a kérdésedre. Hmm. Az az, hogy, hogy ezekre a szilikongumi szilikon szíjakra nem mindenkinek a bőrre reagál jól. Magyarul, a túlzottan szoros, akkor először kipirosodik, aztán viszketni kell, aztán, kezd aztán átrekod a másik csuklódra. Ha ilyenkor megkérdezed a, a help oldala, hogy mit kell csinálni, akkor azt mondják, hogy ragd a másik csuklódra, az egyiket azt kend körönvirágkenőtsel, és üdvözlünk, hogy itt vagy. Olyan válasz, hogy gyártunk egy ilyen nagyobb szíjat, vedd meg tőlünk, olyan nincsen. Pedig ez még csak, ez a Fitbit nem is egy startup, akinek egy terméke van, hanem egy jó nagy gyár. Ez egy elég nagy gyár, tavaly vásárolta fel a Google. Kínából már jön 3-4 különböző méretű szíj, ami azt várom, hogy majd egyszer megoldja ezt a problémát. Most meg felraktam egy ilyen B-tervként megvásárolott lyukacsos műanyag szíjat, Aha. ami alatt már nem izzad annyira csuklom, és innentek közben minden működik, mint a kis angyal egyébként. És miért, és elmondja, hogy azért vagy álmos, mert keveset aludtál? Hát, tehát, hogy a kettőig Netflix-eztem, és 8 kor akkor az kevés, amúgy igen. tehát, hogy hozza a cuccot, kell neki, csak, csak ezek az apró meglepetések, amikkel nem számoltam. Miket használsz belőle? Tehát, hogy most akkor végül is már kezdett, gondolom, sejteni, hogy mire jó egy okos óra, és nálad mire jó egy okos óra. Ez nem egy okos óra igazából az egy fitness óra. Uh -huh. Tehát, hogy egy kisebb subsetből válogatok appokat. Amire jó, hogy nézem, hogy mennyit mozogtam. Egyébként valami kaja meg követés is lenne benne, amit nyilván nem használok. Azt bekapcsolatom, hogy kúrogasson, hogyha ha túl sokat ültem egy helyben. Este megnézem, hogy aznap hány aktív percem volt, mennyit edzettem, stb. De hogy ez igazából nem egy okos óra, ez egy fitness kiegészítő ebben a formában. Plusz arra persze jó, hogy, hogy vezetés közben arra pöccentsem a a számot a Spotify-on, ahelyett, hogy elkezdjem ott középen a középkonzó felé fel, felakasztott telefonon kiseperni balra a vészt, megnyitni a Spotify-t, rakni két számmal, visszahozni a vészt, és közben nem elütni senkit. szoktad de a notificationeket használni? Ha jön levél, meg talán jön SMS, azt nem ezt a kettőt engedtem be neki. Ó, tehát mondjuk, hogyha Messenger bazgerál, akkor azt nem. Azt sem tudom, hogy lehet-e, de abban biztos, hogy nem akarom. Aha. Tehát, hogy a Messenger az nem annyira fontos, hogy, hogy nekem szóljon az órám, hogy figyelj, csak valaki ráddobott egy vicces gifet. Huha, szaladjunk! <gül> Értelek? És akkor ennyi idő után, most akkor mire jutottál? -e, hogy jó, hogy van ilyen a karodon, vagy mindegy. Jó, hogy van egy ilyen a karabon. Ez egy közepesen tróger cég. Elég sok fórumot olvastam, pont a szí miatt egyébként. És az, amikor uh, az ember azzal szembesül, hogy jó, egyik lehetőség, hogy velem, mint úgynevezett kövér emberrel nem számolnak. Ezért nincsen vastag szíj. Azt végül is értem, bár egy fitness eszköznél azért lássuk be, hogy ez, ez a remeg a létszkategória. Mm, igen. De amikor azt mondja a, a, a topikban a testépítő csávó, hogy neki nagyon jó lenne ez a dolog, de a 10 hüvelykes csokolójára messze 30 cent, hogy így. <háha> nem nagyon megy rá a dolog. Akkor ott megint nézek, hogy ez, ez meg egy ilyen mag. Közösség ennek az, ennek az eszköznek. Tehát ha a testépítőket és a fogni nem találja el a termékével, akkor kinek is csinálja? Hát vagy legalábbis a termékének a szíjával. Igen, de hogy partyból meg nincs elég igazából. Vagy rosszul kerestem. Ja, hát nyilván ez bosszantó. De hogy összességében ez egy kurva jó eszköz, egyébként egészen jó áron, hogy 41 2 forintért lehet beszerezni, amiért már adnak Ennél sokkal kínaibb márkát, ami sokkal többet tud. Viszont a mérés pontosságom meg a kísérő apok pontossága miatt nem választottam azt. Értem. Az van, hogy nekem is nagyjából mostanában lett okos órám. Én egy pontosan ilyen kínaibb, sokkal többet tudó, azt nem tudom, órám lett, ez pedig az MS GTS vagy GTS. És ez ugye a Xiaomi egyik ilyen. Hát partner cégem, mondjuk, vagy a Xiaomi márkája alatt létező okosóra cég, a Huami. Együtt szoktak szalonnál sütni. Így, így. És ugye én régi okosóra használó vagyok, nekem peblom volt, ami mostanra teljesen megadta magát, hogy már régen vágytam arra, hogy legyen egy másik a kezemen. pedig azért, mert én nagyon szeretem, hogy a telefonom nem csörög, nem ad ki hangot magából, amikor ő értesíteni akar valamit, az a csuklómon történik, nem pedig a zsebemben. És az új okos óra ezt tök jól tudja, ráadásul szép színes kijelzője van nagy felbontással, ezért aztán egészen jól olvasható, szenveg nélküli számomra, és tud még ezt, azt, és nagyon sokat vártam tőle, hogy ez mennyire egy ilyen új, új minőség lesz, amikor majd lesz uh -huh. ilyen okos óram, És alapvetően így körülbelül egy hónapnyi hordás után azt kell mondjam, hogy hát nem, nem jött el ez a fajta. Tehát nem volt az a, az a reveláció, ami a, annak ide a pebble volt. Nem találtam ilyen nagyon új, új momentumokat vele kapcsolatban. Attól tartok, hogy ez olyan, hogy akkor az embernek vagy van órája, vagy nem, és az ezen belüli szinteknek a megélése az a sokkal nehezebb. Én oda jutottam el másfél hét után, rádumáltam a möcsémet, és neki is egyet, uh -huh. és akkor lehet versenyezni, hogy ki mennyit aznap. Ez viszont jól hangzik. Nyilván nagyon sok múlik azon, hogy ki mire használja, vagy mire érdemes használni. Tehát egy ilyen fitness óra, vagy fitness szerű órát, Például, hogyha nem csinálsz workoutot, akkor, akkor a nagy része az órának feleslegesen van. Az, hogy méri a pulzusodat, hát jó pofa, de ha nem csinálsz workoutot, akkor meg nem várod a szívinfartust így nagyon közelről, akkor, akkor annak sincsen különösebben sok teteje. És akkor nagyjából ott tartunk, hogy igen, ez egy notification center, ami egyébként valamiféle stílus üzenetet is kellene, hogy hordozzon, ehhez jó számlapokat kellene lehessen rá letölteni, és így vannak ilyen mm -hmm, kis kompromisszummal tulajdonképpen akár jól is néz ki, de azért nincs olyan nagyon átütő ereje ezeknek se, és hát azt kell mondjam, hogy ezentúl nagyjából semmire se jó, legalábbis nekem, és azokat a funkcióit pedig, amiket tud és amiket használok, azokat jó lenne egy kicsit testre szabni. Nem vagyok a végtelenségig való personalizációnak a híve, de azért az, hogy mondjuk mekkora betűkkel jelenjenek meg a notifikésenek. Hmm. Azt, azt, azt úgy szeretném egy kicsit irányítani, mert hogy nekem ez a fő funkció, és, és hogyha nem tudom mondjuk elolvasni, akkor az akkor az benne. Tehát, hogyha mindig szemüveget kell rántanom ahhoz, hogy megnézzem, hogy mi van az órámon, az úgy akkor nem annyira jó. Úgyhogy összességében hát nem, nem, ott a csalódás határán mocorog ez a dolog. Igazán, csalódott nem vagyok, csak leginkább azt sajnálom, hogy elmaradt egy ilyen nagy élmény, amikor elkezdtem ezt hordani. Nem az van, hogy neked a pebből, de az tulajdonképpen már nem nagyon beszélt igazából semmivel az interneten? Az nem beszélt semmivel, az a, az a telefonommal beszélt. Tehát, kivették alól a... Ja nem, az, nem, hogy kivették alól a, a szervertámogatást, az nekem nem is tűnt fel, mert hogy... Ugye appokat lehetett rá telepíteni, de nem volt érdemes, és már nagyon régen nem volt érdemes. Az meg, hogy megjelentette a notificationöket és így be lehetett rajta állítani egy timert. Ezek nekem kb. elegen is voltak. Ja, meg mutatta az időt, azt szerettem tulajdonképpen. És azt ebben az újban is szeretem, ez is mutatja az időt. Az egyébként nem elhanyagolható. Nyilván nagyon sok időt töltöttem el azzal, hogy egy olyan, olyan számlapot keressek hozzá, ami nagyjából jól néz ki. Aztán egy további fél óra volt annak a beállítása, mert a nem tudom, hogy rosszul megírt kód, a rosszul megírt támogató app, vagy valami egyéb balfasság miatt, de valamiért nem sikerült átállítani a mutatók színét, uh -huh. ami nem egy nagy dolog amúgy. Tehát nyilván elélek kék másodperc mutatóval is, de ha ott van a, benne a settingsben a lehetőség, hogy ezt átszínezteted, itt van neked 20 darab alapértelmezett szín, ebből kiválasztok egyet, akkor a savegon megnyomásával jelenjen már meg ez az órának kurva életbe. Hát igen, ez is egy tapasztalás, hogy ezekhez a, az órákhoz írnak egy viszonylag tisztességes, nem túl mélyen átgondolt szoftvert, és aztán azt úgy meg, nagy megnyugodva othadják. Én legalábbis ezt, ezt élem folyamatosan, hogy azért ezek nem nagyon jó minőségű szoftverek és ebben az értelemben akárki akármit mondjan is az Apple Watchról, ebben az értelemben is az egy nagyon jó eszköz. Valószínűleg az sokkal inkább okos órás élményt ad, mint ez a cucc, ami itt van az én kezemen, még akkor is, hogyha annak kicsit tudok örülni, hogy ez itt a legyedébe került. Itt szeretném jelezni azt, hogy a, a múltkor, amikor én az Apple watch mondtam egy 450 ezer forintos árbecslést, akkor az egyik kedves hallgatónk azt mondta, hogy az nem is annyiba kerül, mert csak 150. Igen, Hozzáadtam egy iPhone-t, ami nélkül nem működik. Egy drága iPhone-t adtál hozzá, mert azért 100 es iPhone 7-tel is remekül működik, de... Igen, de azt a az Eurocenter parkolójában van, neked egy asszony, akinél vannak hamis Gucci parfümök is? Nem, nem, azt mondjuk a telekomnál nál a készülék kedvezményeddel megveheted havi 4000 forintos részletre. Ez a 11-es már, vagy még a 8-as? Nem, ez a hetes, amit mondok, de tehát hetes, nyolcast, tízest, tizenegyes -t lehet venni a szolgáltatóknál. Na, hogy ma, ma új, nem akarok belemenni még így ebből vitába, ma, ma már a méltán népszerű uh, csúnyoros majon podcastnak a csat csatornáján vitattam azt, hogy a megkégy gazdasággal megalaposzható választás lenne. Uh -huh. Szóval hetest venni ma az a megjött a Merkurba az újlada ezelőtt sem érzés azért. A 7-es, A 8-as az nem. A 8-ast már lehet venni egyébként. Nyolcas az, ugye a 8-as technikailag a 10 tesója az arcfelismerés nélkül. Na mindegy, ebbe tényleg nem menjünk bele, meg ez nem is érdekes beszélgetés, azt hiszem így külső fülle. Igen, és a 8-as listáron 192 ezer forint. Hát igen, de valójában az csak azért ilyen magas, hogy aztán a kedvezménye az mm. ne csökkentse jelentősen a valós árat. Hát amennyiben van ott ennél a készülék készülékedvezményed, abban az esetben csak is. A sima 11-es az 297.660 forint. Erőt teszem, hogy van, van egy telekom élményem a héten, a múlt héten. Tévedésből tovább katténkattam annál, mint hogy befizessem a számláimat, és búcsúzunk egy isten hírével a szolgáltomtól. Akivel hát azért is rendkívül elégített főnk, mert ő ad nekem internetet, mint még az összes többi szolgáltató elfelejtette ide kihúzni a drótot. Tehát egy telekom, vagy a halál utcában én lakom és két izgalmas információt találtam. Egyik, kedves Ádám, az ön hűségideje le van járva. Ó. Ezt tökéletesen, tudom képedeni, nem szívesen költök a hűségszerződés hosszú időre amúgy sem. A másik pedig, amiről még ennyire sem ö, ö, szólt a cég, bár ö, megnéztem, hogy GDPR-ig, megengedtem neki, hogy srácok, keressetek bátran, bátran bármikor. Uh -huh. Kedves Ádám, az ön lakásában elérhető a gigabit. Nosza. Kattintottam 810-et, majd másra felhívott egy ember Debrecenből, aki azt mondta, hogy a kollégánk holnap tudnak kimenni önhöz esetleg az jó-e magának. Mondtam, hogy hát kevés dolog annyira jó, mint a holnap. Kijött egy szellő, berakott egy szűrőt a drót egyik végére, meg egy új modemet, ami egészen horribilis módon 2,4-es meg 5 ghz es wifi t is tudna szórni. Amúgy egészen meglepően jó minőségben bemértem őket. És van gigabit per 25 megabit 25 csomagom itthon ugyanannyiért, mint a régi 300x20-as. A szerelő elsúgta azt is, hogy mindjárt lesz itt hogy és akkor az gigabit per 200 lesz. Uh -huh. Ha ne találtán kéne nekem felfelé sáv, épp a csak nem kacsintással és táncokkal jelezve, hogy észlehet a polcon a nast. Majd miközben a modern feljelentkezett internetre, elmesélte, hogy neki otthon milyen okos otthon eszk eszközei vannak, meg hogy mit akar még hozzá írni vagy iratni, Webkamera, nesz termosztát, az mekkora, má, mekkora mágia, mert hogy a, a négyzetméterből, meg abból mit mért korábban, hogy hogyan melegszik a lakás, abból kiszámolja, hogy, hogy mikor kell elkezdeni fűteni, hogy amikor reggel hétre beállítottad, hogy 24 fok legyen, akkor annyi is legyen, legyen kit bármennyi hőmérséklet. Uh -huh. Úgyhogy találtam egy tök geek szerelőt, nem kérdezte meg, hogy hallgató, de ha esetleg te kötöttél be hozzám internetet, akkor szia. Tök pozitív ügyfénylelémény volt az elejétől a végéig, ha attól eltekinunk, hogy elfelejtettek szólni, hogy kedves, sokat forgalmazó ügyfelünk, ki fizet nekünk pénzt, lenne jobb csomag. Igen, azért azzal nem szoktak maguktól feltétlenül zaklatni a szolgáltatók. Én nekem is egyébként ilyen, ilyen geek-szerülők geek szoktak jönni, amikor szoktak. Ez nekem olyan magától értetődőnek tűnik, szemben mondjuk a mosógép szerelővel, aki nem ért a mosógéphez. Tök jó arc volt, értett hozzá volt egy-két sztoriál, megbeszéltük, hogy mi a szar ebben az egészben, még mi az, amit ő megcsinált, nyilván 8 szart többet, mint én valaha hajlandó leszek, és tényleg abszolút benne van az, hogy hogyha, ha elméleti szinten, tehát ott, ahol a, a Mark Andreessen megírja a médiumra, hogy a szoftver megette a világot, nem is foglalkozik ezzel a dologgal, észlehet, hogy a szoftver megette a világot, és megróbálja ebből kihozni magának a legjobbat. Tök jó, jó, hogy ilyen szerelője vannak a telekomnak. Na de. Mi volt még? Milyen eszközeink vannak még? Hát van egy teljes szekciónk arról, hogy mindenféle hangkeltő eszközök is szembe jöttek velünk a folyosón. Igen, igen. Én a felső fiúkból a, a kazómat, tehát addig meséld el, hogy mit hallgattál. <gül> Jó. Ugye rendszeres hallgatóink tisztában vannak vele, hogy nekem van egy ilyen fülhallgató, fejhallgató mániám, ami inkább a, a tökéletes keresése című Disney rajzfilmre emlékeztet, de arra panaszkodtam nem régen, hogy igazán rendes, egyrészt egy igazán jó fülest nem hallottam még, vagy úgy értem, hogy nem került a fülemre olyan, amiről azt mondják mások, hogy az nagyon jó. Illetve a másik nagy hiányosságom az volt, hogy Airpods nem volt még a fülemben egyáltalán. Az Airpodsról szokás azt mondani, hogy hát különösen az árához képest a hangminősége az kifejezetten gyengécske, és hogy hát bezzeg ezzel szemben, mások meg azt mondják, hogy jó az. Ezt igazán úgy lehet eldönteni, ha meghallgatja az ember. Na, és mit a Isten? Egyrészt ma, ma reggel kölcsön kaptam egy hétre egy AirPods második generációs fülhallgatót, kösziróli, és meghallgattam. Még össze is hasonlítottam mindenféle más fülhallgatókkal, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem, Biztos, hogy van ezért az árért valamivel jobb fülhallgató, de ez így összességében az, azokhoz viszonyítva, amit vel az ember, tudom én, a MediaMark polcain találkozik, ahhoz képest ez egy tökéletes hangminőségű eszköz, semmi baj nincsen vele, egyáltalán nem gáz. Egy inciri-finciri csörög-zörögnek benne a magasság talán ha... Igaz, de hmm, az is olyan, nem tudom. És ahhoz képest, hogy más fülhagyatóknál például kifejezetten elvárás, hogy megfelelő gumiharangot tegyél rá, különben nem úgy szól, mert kimegy a gumiharang mellett a fületből a, a hang. Ezt én itt egyáltalán nem tapasztaltam, akárhogy is bedobom a fülembe, egyrészt ott marad, másrészt pedig jól szólnak belőle a basszusok, és hallatszanak a magasak. Szóval, hogy... Hát az az igazság, már megint be kell látnom, hogy ez egy jó elmény, és ez még csak az Airpods második generáció, tehát még az Airpods pro messze vagyunk, amiről azt mondja viszont mindenki, hogy jobb lett sokkal a hangminősége, mint az a előző airpods Én, mint aki dolgot a másik oldaláról hallgatom, tehát hogy ha most jól érzem, akkor te ezen keresztül beszélsz hozzám. Igen, most éppen ez a helyzet. Oké, ez egy középszarhetszet. Hát igen, csak ugye tudod, amit én vettem magamnak, azt a nagyon olcsó Irfan-típusú Kickstarter cuccot, az hangminőségben kb. ugyanezt hozza, viszont telefonálni lényegében nem lehet rajta, mert a mikrofonja az konkrétan érthetetlen szinten közvetít a túloldalra. Igen, beszéltünk már azon is, de a kettő között van egy fejezzük ki magunkat valami értelmes mértékedségben. 150 liter bornyi különbség. Így van, vesszük. Igen. Szóval a verdikt ferítől az Airpods elég jó. Na, a másik dolog, amit meghallgattam viszont, az pedig Tibornak köszönöm, egy Sony vh 1000 xm 3 Ez a hosszú számsorozat biztos sokaknak ismerős, akik jó minőségű zajcsökkentő fülhallgatót keresnek, azt szokták emlegetni, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon jó árértékarányú. És van, akitől azt hallom, hogy egyszerűen a legjobb ilyen füles. És hát egyrészt a rövid teszt alapján az derült ki, hogy szépen szólnak benne a zenék, azzal nincsen semmi baj, mondjuk ennyi pénzért nyilván szóljanak is szépen, Viszont ez az ajtcsökkentés dolog, ez elég meglepő. De én nekem volt már ilyen az ajtcsökkentésű hallgató fülemben nem egyszer, és akkor mindig azt tapasztaltam, hogy jelentős mértékben csökkenti az ajt, szinte nem is hallatszik be semmi, éppen csak valami dűnyögés, hogy ez a bőven elviselhető mértékben szűrődnek át a dolgok. Na, ezen a fülesen nem jön át semmi. De, de úgy értsed, hogy egy konyhában ülve nem szól a zene, és nézek egy emberre, aki beszél hozzám hangosan is, meg halkan is, meg hárman is beszélnek, és csak a tátogást látod, nem, nem hallasz semmit, és aztán, amikor ugyanabban a konyhában valaki neki jár túrmig szólni valamit, azt se hallod. Jártál már tessük egy szobában? Jó, egyszer legalább biztosan, mert a katonai orvos vizsgálat, amikor 18 éves voltál a 1800 es évek közepe végén, <gül> akkor, akkor volt ilyen, de azóta mondjuk, nem. Hatalmas, én, ha valójában be tudod harcolni magadat egybe, akkor, akkor mindenképpen nézd meg. Én egyszer sajtaúton a Philipsnek a. Hát Brüsszel mellett mentünk busszal hosszan valahova. Laborjában ültettek be egy olyan szobába, amiben egyrészt ilyen háromszög alakú, hosszú szivacs dárdák álltak ki a falból. A szoba maga rugókon állt. <gül> és amikor rád az ajtót, ami belülről szintén ilyen szívas lófaszokkal volt borítva, akkor egyszer csak ott maradtál te, te a süketségeddel. Uh -huh. Ott mértékben a különbözők Philips készülő hangeszközöket, és aztán mutatták is, hogy ez az a első protó, második protó, tömeggyártott protó, és itt rájöttünk, hogy másfél centivel kintebb van a magas sugárzó, ezért, le, ezért újra kellett gyártani a szerszámot hozzá, mert, mert a mérés azt mutatta, hogy szarul szól. Uh -huh és ott ülsz ebben a nagyon-nagyon-nagyon csendes helyen, és egyszer csak elkezdett hallani a szívdobogásodat. Uh -huh. Ez nem a megnyugtató, ez a kurva ijesztő helyzet. Értelek. De nagy élmény. Tehát mindenkinek kedves akad, aki be és ülni szabába, süket szobába, de ha másom, akkor a klinikáknak az audiológiai szakrendelésen szokott jelenni, tapasztaljátok meg. Tehát ugye annyi zajban élünk, hogy attól, attól megszabadulni, attól eltávolodni, az egy ilyen, nem is testen kívül élmény, de de nagyon furcsa dolog. Hát ez a füles azért ezt természetesen nem hozza, de azt, de azt, azt hozza, hogy egy, egy egyterű irodában az, a kollégáknak a csivitelése, meg a hangosan telefonáló szélszes hangos öblös nevetése, az nem jön át, nem hallatszik be, és mint ilyen tényleg tökéletes arra, hogy, hogy akár munkához, akár utazáshoz használja az ember, és mondom, ehhez képest még szépen is szól, Nincs benne az a, az a vásári Sony hangzás, ami az olcsó, egyszerű fülhallgatóknál valamint hangos és mm, olyan recsegős, dübörgős basszusokkal testesített, hanem nagyon szépen kiegyensúlyozottan szóló füles. Szóval, hogy volt két jó fülhallgató élményem, és most már végre akkor mondhatom azt, hogy van valamiféle referencia, hallottam már nagyon jó füleseket is, meg nagyon sokak által istenített fülest is. És egyébként arra jutottam, hogy a, az ilyen hulladék 3000 forintos és a komoly sok-sok mm, tízezer -sok forintos között elég nagy a különbség. De egy jó minőségű alsó-közép kategóriás fülhallgató és egy felső kategóriás között a különbség az én fülemnek, az én figyelőfülemnek nem különösebben könnyen kitapintható. Tehát, hogy így van, azt hallom, de nem érzem azt, hogy annyival rosszabb lenne az olcsó. Kicsit talán meg is nyugodtam ebben a dologban, hogy, hogy nem annyira nagy a, a lépés fölfelé. Hová jutottunk a jó premisszákból? Igen, elismerem. Na, én meg akkor mesélöm, hogy egy öt títedásra ezelőtt mondtam, hogy megforrasztottam, megforrasztottam, meg kipucoltottam a az erősítőmet, ami egy az, 90 évig gyártott luxman volt. Egy darabig jól is szólt, de aztán csak visszajöttek azok a problémák, amik a, valószínűleg a végfokkal voltak. Ezt kedves hallgatónk Ákos segítségével sikült debagolni. Köszi szépen. Ő azt mondta, hogy ő a helyenben venne egy aktív hangfarat és szarna bele az egész erősítős munkába. Én meg magacs súlya lévén nem ezt tettem, hanem megvettem azt a Sony erősítőt egy figyelem, betűlövös következik, STR-DH190, még egyszer nem mondom ki, amit a, a Wirecutter javasol, hogy sztereó otthoni rendszernek ez tök jó lesz, lennie vannak drágában dolgok, de elég arra. Centiméterre sem szól jobban, mint az előző. Tehát, hogy itt, ö, e Ezeket a várakozásokat szerintem vágjuk el, mert hogy hangfalat nem cseréltem. Az a vége a rendszernek, hogyha az a korlát, akkor az úgy, úgy fog szólni, mint az, az a hangfal engedi. Ö, nem szól rosszabbul se. Van benne Bluetooth, tehát az ágyból távvezérlővel, ez egy modern dolog, az előző erősítőm az nem járt ilyen. Be tudom kapcsolni. Táv... Ezével telefonról rápatintok valami Spotify-t a Bluetooth-on keresztül az erősítőre, vagy podcastot, vagy ilyesmi. Miközben meggyőzöm magam reggel arra, hogy ezen a nap bizony elindult, és mégiscsak ki kéne mászni innen. Uh -huh. Van rá garancia? Működik? Át lehet nevezni a bemenneteket? Egyébként van egy egészen jónak tűnő fonó előfok, arra majd rákötöm az erősítő a nemez egyszer, ha, ha kerítek hozzá a kábelt. És akkor megnézem, hogy a, a vadászatot milyen egy modern eszközön keresztül hallgatni. És igazából a működik mint hozta magával. És ezt a működik élményt, ezt annyira szeretem. Egy modult cseréltem a teljes rendszerben, minden máshoz nem kellett hozzányúlni. az a cd hogy le kellett szedni az előző erősítő tetejéről, ami eddig lagott, és átrakni az új erősítő tetejére, meg kiporszívozni, akkor már a kábelek között, mert ha már elhúzgáltam mindent, akkor ez a legkevesebb, ami jár, de hogy kb. ennyi. És neki láttam kettő vagy három nap azelőtt, amikor meghozta a futár, és én még az egész a rendszerbe, végighallgatni kedvenc számaimat. Nem azért, mert máshogy szól, hanem mert hogy akkor mégiscsak ez valahogyan Valahogy járassuk be ezt a dolgot, csak a vészhelyzeti, ilyen-olyan megvásárolt zenémet futtattam keresztül, tehát a zenét hallgatom, minden olyan nagy poén. Nézzünk egy édesbús svéd éneklő nőt, után nézzünk valami prosztó magyar pánkot, után nézzünk egy klasszikus Led Zeppelint. Igazából, ha az ember nem háttérzenének a bármilyen zenét, akkor ez egy remek, remek időtöltés. Csak olyan, hogy tudom. Igen, emellett én is hosszan tudnék érvelni, ha azt gondolnám, hogy van olyan hallgatónk, akit meg kell győzni arról, hogy ez jó. De úgy gondolom, hogy ha van olyan hallgatónk, aki nem szeret zenét hallgatni, akkor neki valami nyomós oka lehet rá, akit tehát egyáltalán nem kell megpróbálni meggyőzni. Úgyhogy ezt mindnyáján tudjuk, ebben egy nagy közösség van itt a hallgatók és a beszélők között, miszerint zenét hallgatni jó. Egyébként tök kíváncsi lennék egy olyan beszélgetés sorozatra. Csak úgy a, a kint, a távolban ülő tartalomgyártóknak üzenem, ahol emberek mondják el a zenével való kapcsolatukat, a zenéhez való viszonyukat, az, hogy fontos-e vagy nem, mi fontos, miért, hogyan, hogyan használod, mit, mire használsz, olyan érdekes lenne ezt tudni, hogy ezen keresztül megismerni azt a nagyon sok különböző, minden bizonyal létező hozzáállást, ahogy emberek a zenéhez viszonyulnak, és ezen keresztül őket is Na de csak egy ötlet, tényleg nem gondoltam nagyon komolyan, hogy ezt kötelezővé tegyem. Ehhez viszont van egy záró jelen, hogy az előző adásban azt kérdeztük meg a kedves hallgatóktól, hogy van-e nekik dobozók, amiben kábeleket tárolnak. Igen. Erre nem meglepő módon jöttek válaszok. A pálmával és gyémántokkal és csölgyfalomban ígített or kitűzőt, amit egyszer majd legyártunk, az a hallgató nyerte, aki azt mondta, hogy doboza, dobozai, és Excel táblázata van róla. <gül> az Excel tábla az engem is meglepett. Engem is. Egy csomó dobozban van mindenféle szarom. Tehát egy, egy, ha minden igaz, akkor működő szeg meg a megadrive mert mégis csak mesztelen férfek nincsen szegája. Ilyen olyan tápok, skázi kábelek, ez az, de ez ilyen 5-6-7 dobozba szétszorva, táblázat, az egy más rendezettségi szint. Igen, az a, az a rendezettségi szint, tehát az a szint, amikor nem azt tudod csak, hogy a kamera melyik sarkában kéne keresni, hanem hogy melyik doboz, melyik rekeszében. Igen, igen, igen. De nem az a keres, hogy van még egy satakábel itthon, hanem hogy milyen színűben van még, <gül> és mely fiókban tárjuk a sárgát belőle. Igen. Nagyon jó lenne, hogyha az, az Excel táblában lenne egy olyan rovátka is, hogy szükségem volt rá, egy ilyen gombot meg lehetne nyomni az adott sorban, és akkor ott egy számláló egyel növekedne. És hogy megnézném, hogy a hogy a teljes táblázat ezen oszlopának összege, az túllépi a tizet. Igen, illetve a, a szarú sbk kábelek rekord az, az hány ilyet tartalmaz? <gül> ja, igen, amit egyszer kipróbáltam, úgy tűnt, hogy nem jó, de hát ha jó mégis, még nem dobom ki. Nem dobom ki, mert várom vele a lomtalanítást. Nem dobom ki, mert majd, ha megyek a média akkor leadom ott elektronikus szemétként. Így, pontosan, benne nem ezt szokott lenne, hogy ezt ki kéne dobni, de most ebben nem vagyok biztos, hogy ezt kiszabad dobni a szemetesbe, vagy az ilyen veszélyes hulladék, és akkor nem lenne jó. Á, akkor inkább el lesz itt a fiókban, és ezzel aztán nem dobjuk ki soha. Ó, tehát ilyen, hogy a szociális funkciót töltöttem be az elmúlt hetekben, amennyiben én Valamikor tavaly össze kigúdlítottam azt, hogy hová lehet ilyen nem kellő ruhákat leadni. Erre az volt a hivatalos válasz, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat azokat a ruhákat, amelyek bár nekem nem kellene, de viselhetők, tiszták, nem lyukasak és nem öltöny. Ezt tegyük hozzá, hogy valójában a szegény embereknek nincsen szüksége öltönyre, ők ruhát szeretnének, amit az ember viselhet. Ugyanennyire nem vagyok egyébként kávéskészletekre sem. Erről nagyon jó elritoknóra poszt van. Azt le lehet adni a Máltai Szeretett Szolgálatnál, ami tőlem öt sarok. Bezsákoltam, összepakoltam itthon a saját ruháimat, elvittem, közönték szépen. Öcsém elmesélte a barátainak, akik bezsákolták otthon az ő ruháikat, amik nem kellenek, kerülgették három hónapig, majd a múlt héten elfordultunk arra a kocsival, amíg ők lehozták a lépcsőházba, addig én fordultam, kettőben nem volt parkoló, majd bedobáltok az én automba, majd parkolt egy éjszakát a kocsi a ház mögött, úgy, mint egy falusi turkálóbálla bontás előtt, majd a végén sikerült eljutatni a célba. Amikor azt elmeséltem hogy havaromnak, akkor azt mondta, hogy hó, hó ez ilyen közel van hozzánk. Hát elkezd zsákolni. Itt óvatosan felajánlottam azt, hogy ha nagyon sok zsák lenne, akkor azért szóljon, de nagyon remélem, hogy nem lesz sok zsák. Mindezett a kedves hallgatók, használható, tiszta ruhákat el lehet vinni a máltaiakhoz. Mindenkinek sokkal jobb. Egyrészt nálatok nem áll, másrészt más emberek viselik. Igazándiból sok ilyen hely van egyébként, ahova lehet vinni. A máltaiak valóban egy, egy jó irány, de például Mindenfelé vannak a városban, úgynevezett anya otthonok, ahova. Azok az édesanyák költöznek a gyerekükkel, akik valamiért nem maradhatnak otthon, valamiért kvázi menekülniük kell otthonról. Az ilyen menekülés az jellemzően egyébként nem a teljes butorzattal és ruhás szekrényel együtt történik. Ezért aztán nekik is szükségük van mind gyerek ruhákra, mind felnőtt ruhákra, és igazán nagy örömmel fogadják, hogyha az ember viszoda. Részben ruhát, részben edényeket, részben étkészletet, meg egyébként ágynemüt takarót. Úgyhogy, hogyha ilyenetek van, akkor be kell írni a Google-ba, hogy anya otthon, és lesznek találatok. Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak arról, hogy ezzel örömet lehet okozni, és annak meg én különösen örülni szoktam, hogy valami, ami egyébként egy használható tárgy az nem a szemétbe kerül, hanem valakinek a használatába. Igen, most már nyugodt szívem mondom, hogy bármilyen közösségben hogy lehet keresni olyan idiotákat, akik autóhajlandók elviníteket, hogyha, ha legalább kipakolni és bepakolni hajlandók vagytok. Ha más nem, akkor kérdezzetek meg a medicsetben azt, hogy van-e valaki, aki hajlandó valamikor arra járni. Így. Na de, én tartozom még egy beszámolóval. A múlt adásban megígértem, hogy el fogom végezni a hatodikosok matematika felvételét ugyanúgy 45 perc adta, hogy ők is tették, és meglátjuk, hogy az 50 pontból hány pontot érek el. Ide lenne egy zárójelem. Én még úgy tudtam, hogy ma kedves feleségi Danetta is részt vesz, és a barátnőm azt kérdezte, hogy ő kitöltötte -e a magyar mint magyaros. Tehát, hogy tömegig mutatkozik, arragyó is beszámoljon, majd a tesztről egyszer csak. Hát ő nem töltötte ki, de ő viszonylag jó eredményt ért volna el, azt hiszem. Fogunk még erről beszélgetni hosszabban is, mert egy csomó ilyen általános tanulságosan ennek a történetnek. Most én csak annyival akarok előállni, hogy tehát én megcsináltam a, a matek felvételét, amit a hatodikosoknak szántak, illetve, amit a hatodikosoknak kellett megcsinálni, és hogy pár ilyen az eredményt jobban magyarázó információ álljon még itt előttünk. Én programozó matematikusként végeztem annak idején az egyetemen, mondjuk nem nagyon jó eredménnyel, de ez most mindegy. Ez az egyik állítás, a másik pedig, hogy az elmúlt fél évben én tanultam a lányaimmal erre a felvételére, tehát úgy együtt végig csináltuk az előző évek hasonló feladatsorait párszor. Én többnyire on the fly ott a itthoni kis whiteboard előtt magyarázva jöttem rá a megoldásokra, szóval igazán azt gondoltam, hogy elég jól állok. Hát ehhez képest még azt jó tudni, hogy az országos átlag az 50 pontból 20 pont lett, tehát a gyerekek átlagosan egy az iskolában elégtelennek számító eredményt tudtak elérni ezen a felvételén. Én pedig, és akkor most már végre jöjjön az a számodat, 39 pontot csináltam az 50-ből. Kérdésem van. Tehát föl? Amennyiben, mennyiben hergejük kedves hallgatókat azzal, hogy az iskolában ez elégtelen lenne? az iskolai tesztek azok úgy vannak kalibrálva, hogy aki a feléig tudja az egyes, onnantól kezdve meg nem tudom, a zázalinkunként váltunk jegyet. Igen. De ugye ez egy olyan teszt, aminek más a célja. Jó, igen, persze. És talán igazad is van, hogy ez butaság így összehasonlítani. Arra akartam csak kiukadni, hogy nehéz volt nagyon az idei matek felvételi. Tényleg nagyon nehéz volt. És ami szerintem érdekes, hogy én is... Nem azért kaptam csak 39 pontot, mondjuk 45-öt vártam volna magamtól, de hogy csak ennyi sikerült, az azért volt, mert 45 perc nem volt elég arra, hogy, hogy rendesen elmélyedjek mindenben, illetve a sietségben egy-két elemi hibát is vétettem, tehát ilyen elszámolásokat két szám összeszorzásra nem sikerült tökéletesen. Szóval, hogy... Hogy, hogy nagyon kevés idő volt, és sok nehéz feladat, és a nehezet ne úgy értsétek, hogy, hogy integrálni kellett hozzá fejben, vagy gyököt vonni, semmi ilyesmire nem volt szükség, csupa ilyen logikus, szövegértős, tehát alapvetően kompetenciákat feltételező feladat volt, nem pedig lexikális tudást kellett adni. Na jó, erről ennyit kb., csak mivel megígértem a múlt hogy hogy megmondom, hogy hogy sikerült, akkor elmondtam, hogy 39 pont lett, ami hát ö, szerintem bár, bárkit melyikötöknek, akinek a gyereke mondjuk 20 pont fölött csinált ö, valamit, arra azt lehet mondani, hogy az elég szép meló. És még, talán még egy dolgot hozzáteszek, aztán utána hagylak megszólalni szólni, téged is kell, ö, Gyurko Silvia a gyerekjogok ismert magyar szakértője írta a egy cikben hogy, hogy ő szerinte ez a hatosztályosok felvételje alapvetően egy stressztűrési teszt. Tehát nem arról szól, hogy ki mit tud, vagy kinek milyen képességei vannak, hanem, hogy ki milyen jól tűri az ezzel a szinten megoldhatatlan, lehetetlen megoldani típusú feladattal járó stresszt. És ebben szerintem tökéletesen igaza van, Láttam is magam körül egy csomó gyereket, aki nem azért nem tudott megoldani feladatokat, mert ügyetlen volt, vagy nem tudta, hanem azért, mert elizgulta. Ami hát egy értelmetlen kompetencia mérés. Az értelmetlen kompetenciával lehet, hogy vitatkoznék, de ez egyrészt egy másik adás témája, mert végig kell gondolom magamnak is. Mert ebben a formában egy akkor egy Kobayashi Maru teszt tulajdonképpen. Az micsoda? A Star Trekből láttad, azt a részt újban is benne volt, hogy van egy része ahol a, a körköt engedik egy ilyen szimulációs izébe, legénységgel együtt. Igen. És hogy itt van, uh, beugurik, kedves Star trek hallgatók, innentől kezdve fasságot fogok mondani, ne figyeljetek közi. Beugurik három romulán hadicirkáló, és elkezdi őket lőni atom széllyel, és hogy mit tesz a kapitány. És hogy ennek a tesznek az a kimenetele, hogy mindenképpen szétlövik a, az ő gépét. Az a kérdés, hogy mit csinál előtte, vagy hogy mi, miket, milyen döntéseket hoz igazából ebben a helyzetben. Menti a legénységet, visszalő, ö, próbálja menteni a másik hajót, stb. De hogy az az tutkó, hogy az ő, ő hajójának vége. Amire a fiatal tapasztalat, és éppen emiatt életlen körk azt mondja, hogy az egyik haverjában megtöri a gépet, és ö, megnyerik a tesztet, és, és nem érti azt, hogy ezért őt miért kúrják le nagyon csúnyán. Tehát, hogy Egyfajta tanulás a kudarca való szembenézés is. Más kérdés, hogy ez mondjuk felvételi alapja lehet-e, vagy hogy kell -e legyen. Az állításom leglényegében az lenne, igen, hogy, hogy egy felvételin talán nem az a legjobb vagy válogatási váll szempont, és a, nem az, ami jól differenciálja a jelentkező diákokat, hogy ki mennyire tűri a stresszt. Nem. Ezen fog múlni az, hogy aztán abban az iskolában jól fogja teljesíteni, jól fogja érezni magát, képes lesz-e tanulni. Ezen, hogy mondjam, ezen, ezen nem múlik semmi ebben az értelemben. Természetesen az egyébként érdekes, tehát ha például felsővezetőket vagy vadászpilótákat felvételiztetnének, akkor ez egy nagyon fontos szempont, vagy mondjuk mars expedícióban résztvevőket. De ugye itt gimnáziumokról beszélünk. Pályaválasztási szempontból sem mindegy. Tehát, hogy a, a, az alaptanterv egy darabig ragaszkodik ahhoz, hogy bizonyos tárgyakat tanuljál. És ahhoz kell egy uh, egészséges beleszerelés, hogy azt mondtam, nem tudom, a második hogy én értem, hogy a kálium egy rendkívül érdekes dolog, de a következő két évben engem mindegy, hogy jön békén vele. Uh -huh. Valószínűleg nem ilyen gondolatok vannak egyébként a, mögött a, felvételi, a felvételi mögött, de hogy uh, lehet érvelni a mellett, hogy ez miért, uh, miért lehet érdekes felvételi követelmény. Na, de amit én akartam mondani, hogy körbe az interneten egy, egy magyaros feladat is. Annak miután utána kérdeztem, utána derült ki számomra, hogy egy finoman csúszlott verzióját kaptam meg csak az infónak, ami arról szólt, hogy egy, egy szóban van egy másik szó elrejtve, amely egyszer lehet szó és melléknév. Ez ilyen szép hosszú szó volt, mit tudom én, ringató, lényegtelen igazából. De gondolkodtam, gondolkodtam, daraboltam betűket jobbra-balról-balról-jobbra, jobbra, és aztán az volt, hogy ez a, ez a szó az ó. Ami lehet ó, mint régi, és lehet ó, mint o meg. Ó. Oh. Ami ebben a formában egy szopatos feladat, de az kimaradt az erről szóló híradásokból nagyrészt, hogy ez egy részes feladatnak az utolsó része, tehát hogyha valaki csak ezt nem találta, és a másik kettő lényegesen egyszerűbb hasonló logikára épülő feladat igen, akkor annak már megvolt volt amely 66 százalék, meg egy nem rossz, és, és előfeszíti ezt a gondolkodást. Ettől még ez egy szívetós feladat, és egyébként a magyar felvételi tele volt ilyenekkel. Tehát amikor ott elválasztásra kérdeztek rá, akkor éppen egy olyan szót kellett elválasztani, ami szembe megy a, látszólag szembe megy az elválasztás szabályaival, és nem azért, mert kivétel, hanem van egy másik körülmény, amire még figyelni kell, vagy amit fel kell ismerni. Szóval, hogy és tele volt, tele volt ilyenekkel most az egész felvételi, amiről azt gondolom lehet így dönteni, mert egyébként ugye ez mindenkinek egyformán nehéz, tehát nem az van, hogy most az előnybe hozott valakiket valakikkel szemben, inkább csak az van, hogy mindenkinek kudarcélményt adott, és nagyon alacsony pontszámokat egyébként tényleg a elmúlt tíz év legalacsonyabb pontszám mai jöttek ki mindenhol. Érteni tök értem, amit mondasz, és hát ezzel az a bajom, és nem is ezzel úgy általában körrel, hogy ö, nincsen rendesen tisztázva, illetve bocs, tudományos szinten teljesen rendesen van tisztázva, oktatási, meg közgondolkodás szinten nincsen rendesen tisztázva egyébként a nyelvészet és a nyelvtan közti határ. Nyelvészet, így működik a nyelv. Nyelvtan, nem köpünk a padlóra. <gül> <gül> és minden ilyen nyelvtanos jellegű számon kérés az igazából teljesen tökéletesen illetődegen és ki cseszni a picsába, de majd azért leugatják a fejemet. Részletkérdés, illetve mellékvágánynak tűnik nem is részletkérdésnek, de hogy azt figyeltem meg, hogy ma nagyon káromkodós kedvedben vagy kelt. Hát ez egy ilyen feszült nap volt már az eleje legalábbis. Plusz, plusz a nyelvművelés az mindig kihozza belőle a legrosszabbat. Tehát az, az egy olyan jelenség, ami hát aminek már a léte is bűnna nevezzük nevén a gyereket. Érdekes, erről még boldogan beszélgetnék, de nem most, mert azt hiszem, hogy talán egy kicsit unalmas lenne a hallgatóknak, hogyha még hosszan beszélgetnénk a nyelvészet és a nyelvtan közti különbségről. Bármikor szívesen szídom a preskriptív nyelvészetet, erre, hogy is mondjam, tökéletesen fel vagyok kézülve a hátterem, hátterem alapján. Kedves hallgatók, ti pedig addig beszéltek úgy, ahogy jól esik. De tényleg, rövid ez az, azon, hogy ilyen hülyeséken aggódjon az az ember. Hát kivéve amikor ebből kell felvételeznie, mert akkor sajnos muszáj pont ezeket a szabályokat és kivételeket bevágni. Én azt hiszem, hogy elérkezett az idő ebben az adásban arra, hogy olyan kütyűs, internetes dolgokkal foglalkozzunk. Tudod, a tesz lesz mindjárt. Igen, igen, igen. Tehát hamarosan fasírtokra fogunk beszélgetni, csak hogy mindenki felkészüljön rá. A fasírtot nem értem, de... Nem is biztos, hogy azt akarom, hogy megmagyarázd. Sokkal inkább azt akarom, hogy meséld el, amit te találtál, és ami, ami valami olyasmi, egy olyan webes szolgáltatás, amire tulajdonképpen szerintem régen vártunk, kérdés, hogy sikeres lesz, vagy sem. Ez pedig a scroll.com, ami egy olyan előfizetéses modell az internetes újságoknak, ami azt mondja, hogy kedves Béláim, ti kifizettek nekem két és fél, a tesztidőszak végén 5 dollárt havonta, én cserébe a mi rendszerünkben résztvevő újságok ö, oldalain észlelem, hogy ti előfizetők vagytok, letiltom a külső követőskripteket nem jelenítek meg reklámokat nektek, és valamint azonban, de én azt nézem, hogy ti mennyit töltötök azon, és ezt a havi 5 dolláratokat azt ö, elveszek bőle részt magamnak, hogy megmaradjak, a maradék két-harmadot pedig szétoztam az újságok között ott töltött idő alapján. Ami ezt... Ö, perspektívikus, vagy jövő állóvá teszi, hogy egészen sok médiacég részt vesz benne. Az én ízlésemnek kicsit sokan vannak benne a kockázatők, a befektetők, akik még soha semmi jót nem csináltak igazából ebben a szférában, de ott vannak nagy, ellenérdekelt, egymás barátainak a legjobb indulata sem média médiacég, és mind azt mondta, hogy ha húzzuk is a szánkat, ez egy jó próbálkozást, csináljuk meg. Vagy az is lehet, hogy nem húzták a szájukat, azt nem is tudjuk talán, én szerintem titokban minden online médium arra vágyik, hogy, hogy egy ilyen modellben működhessen, hogy egy ilyen modellben meg tudjon élni. Ugye azt fontos kihangsúlyozni, hogy ne legyünk félreérthetőek, ez nem egy reklámblokkoló alkalmazás. Ez egy olyan eszköz, vagy egy olyan cég, aki megállapodik a média szolgáltatókkal, hogy elkészítik a saját újságjuknak azt a változatát, amiben eleve nincsenek benne sem a követőkódok, sem pedig a reklámkódok, tehát a reklám megjelenítés, amitől ez az oldal gyorsabban töltődik be, nem követ, nem romlik el bizonyos böngészőkben, sokkal könnyebben jelenhet meg mindenhol, és ugye emiatt aztán mindegy, hogy minnézett, nézett, tehát ha te egyszer előfizettél a scrollcom akkor utána bárhonnan mobilról laptopról, PlayStation-ról, akárhonnan nézed, mivel te vagy bejelentkezve, ezért neked ez a verziója jön annak az újságnak. Magyarul az újságok elkészíthetnek egy reklámfinanszírozott ingyenes változatot, és egy reklám- és adathalászatmentes fizetős változatot, de nem ők kérik el tőled a pénzt, hanem a scroll.com szedbe tőled pénzt, és osztja el a fel a, a, a, a hálózatban levő újságok között használat arányosan. Most mert ez ugyanaz a változat, az a kettő, csak valahol az oldal legesleg tetején ott van egy if. És hogyha ott van a harmadik féltől származó kuki, hogy scroll.com előfizető vagyok, és be vagyok jelentkezve, akkor onnantól kezdve az a parancs fut le, hogy neked Jóska nem mutatunk reklámot. Tehát nem kell kettő teljes verziót ápolni ebből az oldalból, hanem egyet van a teljesen reklámmentes, mert előfizető, vagyis van a másik, a mindenki más. Hát jó, igen, ez technikailag valószínűleg inkább így van. Abban a szempontból lényeges a különbség, hogy, hogy ugye nem is tölti le azokat a kódokat, attól ez gyorsabb az oldal, igen. és attól ez gyorsabb az internet, és nem tölti le. Egy büdösnak helyek az egész, de szép. És azért is szép, igen, mert hogy ez nem egy technikai típusú megoldás, ez egy üzleti típusú megoldás, ebben a technológia az egészen minimális. Lényegében csak azt kell megállapítani, hogy ez, a, ez itt, ez a böngésző, aki most ide megérkezett, ez az előfizetőmhöz tartozik, vagy sem. Ha igen, akkor a másik verziót jelenítjük meg, de azt nem én csinálom, hanem azt a maga, az újság tulajdonosa csinálja. Ez ügyes, pusztán azon múlik, hogy egyrészt meg tud-e állapodni minél több újsággal, hogy ide lépjenek be. Másrészt talán még azon is, hogyha sokan kezdik ezt használni, és sok újság lesz benne, akkor hogy alakulnak azok az arányok, hogy az előfizetési díjból szétosztott pénz az, az nem válik-e nagyon apró pénzé. Tehát ha kevés user sok újság van, akkor ugye apró pénz lesz, ha sok user sok újság van, akkor valószínűleg megint mindenki pénzénél lesz. Hát plusz van egy másik kérdés még, hogy a, a scrollos reklámmentesség és a egyes újságok által már kitalált és felépített elővizetős plusztartalmak, azok hogyan viszonyulnak egymáshoz? Tehát, hogy én nézhetek most a scroll.com előfizetőként reklámmentesen slate.comot? és nézhetek uh, reklámmentesen Slate.com-ot, és hozzáférnek az extra tartalmak, az például nagyon remek podcastjaikhoz uh, Slate.com előfizetőként. Viszont most, mint hogy ugyanabban az újságban, kettőt vásárolnék. Értelek, igen, ez biztos egyenként, újságonként kell majd kitalálni, hogy ott a előfizetői tartalmaz belemegye ebbe a modellbe, vagy megmarad különfizetősnek. Én az utóbbira tippelnék, mert azért az a pénz, amit a scroll elkér az olvasótól, az elég kevés. Természetesen igen, csak ez rontja majd az előfizetős modelleknek a hatékonyságát. Tehát miért fizesse ki évi 30 dollárt a Slate-nek pár podcastért, amihez nagy részt ugyanazt kapom egyébként, mint amit scroll előfizetőként kapok? Hát azért, mert érdekel az a pár podcast még pluszban, és hajlandó vagyok ezért még fizetni valamennyit. Én szerintem ez a fajta hozzáállás, rohamosan terjed a világban. Szerintem nagyon kevés olyan hülye van, aki egy újságért kétszer fizet. Tehát ez, egy, ez egy nagyon nagy, nem kérdés, hanem ilyen egyensúlyozási játék lesz. Szerintem nem kétszer fizet, és ezt azért biztos sokan megértik, hogy nem kétszer fizetnek, hanem egyszer fizetnek a reklámmentességért, egyszer pedig az extra tartalmakért, tehát mondjuk a mellékletért. Részletkérdés, mert érted, hogyha azt mondják, hogy a hm, nem tudom, a, a tehát, hogy a scroll.com előfizetőknek, máshogy mondom, a scroll.com azt igéri, hogy a kedvenc újságjaid reklámmentesek lesznek. Nem azt igéri, hogy ingyen hozzáférsz valamihez, amihez eddig pénzért fértél hozzá. Szerintem scroll előfizetőként nem fogod érzékelni azt, amikor bemész egy sajtra, hogy, hogy most itt fizetsz éppen azért, hogy ennek az újságnak olvashassad a cikkeit. Azt fogod érzékelni, hogyha bemész egy olyan oldalra, ahol aki, aki még nem állapodott meg a scroll és hogy hirtelen minden a lett, és reklámmal terhes és nyögvényelős. Hát ha eddig nem blokkoltál reklámot, mint az internet része úgy teszi. Na jó, de ha hát, blokkolsz reklámot, akkor ugye a lassúság az nem hogy megvan, de még lassabb lesz a szájt, mint reklámblokkoló nélkül. Mert nem elég, hogy letöltöd a reklámokat, meg, meg szerintem fordulnak is a a kódok a, a reklám és aztán csak a böngésző szintjén már a megjelenítéskor e, dobálod ki a, a reklámblokkolóval a reklámos részeket. Ö, ezt én bőven vitatnám, minél az új reklámblokkolók azért lényegesen okosabbak. Tehát ott, ott lekérés szinten tudod azt mondani, hogy akkor erre, erre meg amarra nincsen szükségem. Hát jó, de attól még azt le kell töltsöd. Azt el tudom képzelni, hogy már a adott kód nem fordul a szerverhez, de hogy letöltődik, és aztán lokálban dobálja ki a reklámblokkoló. Nem, mert letöltöd a html és az, és az összetevőket, hogy akkor most húzzunk be még egy nagyon nagy gifet, meg egy MP4 videót, meg ezt azt, azt a külső reklámkiszolgálókról. Azt, azt már tudod tiltani. Nem. Ja persze, hát ez csinálja. Ez még sebességet nyers. Még mindig, hiszen a hiszen a nem reklám oldalon, ezeket mind lehúzza. Igen, viszont a magában a reklám volt, a megjelenítés a rendelés folyamatában megakasztod olykor a rendszert, amikor kikapkodod ezeket a hivatkozásokat, még mielőtt azok fordulhatnának a szerverhez. Jó mindegy, ehhez most nem értünk annyira, hogy ebben biztosat mondhassunk. Én azt gondolom, hogy a reklámblokkoló az egy lassabb lassabb megoldás, mint hogyha eleve nincsen benne a reklám az oldalban. Bátran gondolhatod, ebben igazad van. A reklámblokkoló nem lassabb annál, mint hogyha rángeded a, a vad oldalra, ami letölt, nem tudom, hülyeséget nem akarok mondani, 10 megabájtad egy rövid hírez. Az hogy több benne van, hogy, hogy ez egy nagyon hosszú folyamatnak a vége, ahol most vagyunk. A sajtó kiadta ezéből kezéből a reklámolnak kezelését, mert melós lett volna ember kellett volna hozzá, fejlesztés kellett volna hozzá, beengedtek külső kódokat, beengedtek követő kódokat, beengedtek ezt, azt, azt, mert mert mindig ezek voltak az egyszerűbb döntések. Hát még mondjuk ki, beengedtek mindent. Tehát olyan nem volt, amire azt mondták, hogy hát azért ezt már mégse. Igen, és a végén tényleg szörnyétek oldalakat teremtettek, és tiszta vagy hogy a következő mondottak, az, a mindenkinek tiszta lesz az, hogy én farok vagyok de amikor egy hírt tartalmazó weboldal két, három vagy négy flopinyi minden vackot tölt le magával, és én még emlékszem, hogy Windows 3.1-et telepítettünk 10 flopiról, mm -hmm. akkor az, az ember szemöldöke, mert nem, nem a kép nyomja meg ennyire, hanem a mindenféle scriptek, a mindenféle reklámkiegészítők, ez az amaz, teljes letöltött programkönyvtárak, amik dinamikus kódolást lesznek szatöbbi stb. Igen, és hogy valaki most megpróbálja megvalósítani azt, amit már mindenki mondogat, az szerintem iszonyú jó. E, illetve talán érdemes a, a scrollnak a, hát hogy úgy mondjam, a, a krédóját megnézni, meghallgatni, mert azt mondják ők, hogy, hogy megkérdeztük magunktól, hogy milyen lenne az internet, vagy milyenné fejlődött volna az internet már hogyha a reklámok sose léteztek volna és hát ők azt mondják, hogy ez esetben az internet az iszonyi gyors lenne, nem lenne reklámtechnológia, ami lelassítsa azt, tiszta lenne, nem lennének clickbait linkek a cikkek alján, nem lennének ilyen titkos trackerek, akik az adatainkra vadásznak, és hogy ez az, hogy ilyen lenne az internet, az a, az a minőségi újságírást bátorítaná, Amennyiben is az elköteleződését növelni az olvasónak nem a kattintásainak a számát. És hát ez bizony nagyon jól hangzik, tehát azért azt érdemes észrevenni, hogy a reklám finanszírozott internet az valóban nem csak azért rossz, mert lassúak az oldalak, hanem azért, mert máshogy adnak címet az újságírók, más témákat választanak, más terjedelemben dolgozzák fel azokat a témákat mint amúgy úgy maguktól tennék, és ezt mindezt Azért, hogy minél többen ne jelenjen meg az oldalakon, hogyha erre nincsen szükség, mert a, az újság érte fizetett a, a tartalmáért fizetett olvasói pénzből él, akkor azzal az újságírás minősége is változni fog, nem csak az újságnak a használhatósága. Csináltam egy nagyon kicsi, és hát bődületesen nem reprezentatív felmérést évelején. Amennyiben az én hírlevelemnek a támogatói részén megkérdeztem azt a kedves részvényesektől, hogy új évadba kezdtünk, mi változzon, mi tetszett, van egy téma, amiről szívesen olvasnának, mivel a végén volt egy podcast interjú, legyen -e több podcast, legyen -e több interjú, és hogy elmondják. Többnyire csak szavaztak, azt sem sokan egyébként. Ők azt mondták, hogy minden menjen túl így tovább, írjak, amiről jól esik havi egyszer, vagy veszer, és jöttek itt komment arra, hogy a tulajdonképpen azért támogatlak, hogy havi egyszer meglepjél. Mondom, jó, hát soha senki nem mondott nekem, Igen. vagy majdnem soha senki, de hogy így azért nagyon jó dolog újságot írni. Hogy nem kell azzal számolni, hogy most kéne mondanom hirtelen egy felkapott stárt, hogy hogy kell-e kell ezzel foglalkoznom, vagy sem, hogy Vecsei H. Miklós kivel randizott a belvárosban, mert ezt megkattintja 10 millió 48 ember, hanem helyette írok valamiről, ami szerintem fontos. És ami szerintem fontos, arra azért nyilván jobb nekem írni, és van annyi mennyiség olvasók, hogy hogy ez valamire csak jó volt. Vagy hogy valami miatt ez, ez számomra lényeges. Stimmel. Én is így gondolom, úgyhogy ettől lettem nagyon izgatott, amikor a scroll elindult, Mármint egész pontosan, amikor ma a adásnaplóban észrevettem ezt az általad másolt linket, és lényegében gondolkodás nélkül rákattintottam a 30 napos trájelre, azzal a szent meggyőződéssel, hogy és utána elő fogok fizetni. Én egy darabig forogtam azon, hogy, hogy, hogy csak ott van benne a a tőke, amit én nem szeretek, mert ez a végén növekedésre fogja, tehát növekedési pályára szeret mindent terelni. De van benne elég újság ahhoz, hogy hát, ha nem lesz rossz, egyrészt előfizettem, másrészt meg nagyon ajánlom neked akkor de Correspondent című Ismerem. holland újságstartupnak az angol verzióját, ami szintén azt mondja, hogy csináljunk inkább kisebb mennyiségű, de elhivatott olvasót, akik fizetnek érte, mint hogy nagyon sok és, és a reklámokból fenntartott modellben dolgozzunk mi. Nem minden cikkük jó. Vagy nem, bocsánat. Minden cikk alaposan meg van írva, bőven nem mindegyikkel értek egyet, de jó olvasni. Igen, a korrespondent ennek az egyik első hírnöke ennek a megfejtésnek. Akkor én kelt cserébe ajánlom neked a szlovák gyennyik, eny. A gyennyik lesz, ahogy gondoltam? A újságot, ami ugyanez, sőt még ugyanezebb, az egy kicsi akadálya, hogy hát szlovákul van, és nem tudom, hogy te tudsz -e szlovákul, ha nem, akkor ne olvasd. Az baj, egy baj, hogy egy, egy centiméter, se azontól egy Szóval igen, én is így vagyok vele, meg egyébként én így vagyok a korrespondentnek a rendkívül értelmiségi művelt angoljával is, úgyhogy végül én azért nem lettem előfizetők, mert egyszerűen elfáradtak a látóizmaim, mire végig magam egy hosszú cikkükön. De ettől még a modell jó, meg akinek ez nem ekkora akadályának, annak mindenképpen ajánlom. De a scrollot komot is, mert ott aztán meg van minden poligon, meg meg tudom, hogy jó, hogy szóval, hogy ilyen rendes köznapi amerikai újságok is dagivel. Korrespondentek ismét, ismét volt egy jó cikk, egyébként hírlevélbe jött ki, de akkor ezt elolvastod majd a hétvérek azban, hogy miért fontos az, hogy ki tudjuk mondani azt a szót, hogy vagina. Amit akartam mondani, még megfigyelésről, hogy pont a héten jött ki egy információ arról, hogy a Kindle az akaratlagosan, hogy is, valahogyan még csak tárolja az összes képernyő megérintést én koordinátorrendszerben, rendszerben, hogy mi volt éppen nyitva, és hová nyúltál. És? Amit nem várnék egy könyvtől. Tehát, hogy ez a sosem kérdeztek, nagyon nem zavar nyilván, de hogy Jeff, Jeff azért levelet küldhettél volna baz meg. Hát ez szerintem nagyon nehéz lett volna elmagyarázni neked és másik nem tudom hány 20 milliós társadnak, vagy 200 milliós társadnak, hogy rögzítjük az új érintéseidet, nem, nem az új lenyomataidat, nem, nem kötjük össze a neveddel. Igen, ezt az emming fejlesztéséhez használjuk. Szóval, hogy ezt uh, szerintem tényleg magára rántott volna egy elég magasan elhelyezett szarral telévődröt, hogyha ezt megteszi. És valóban, mivel teljesen anonim a dolog. Jó, de ezt mindeket tudjuk, hogy teljesen anonim dolgok nincsenek, tehát ezeket az adatbázisokat össze lehet fésülni, azért készülnek. Hát össze lehetne fésülni, de azt nem tudjuk, hogy összefésülik-e vagy sem. Egy, egy millió dolláros adatbázis van arra, hogy összefésült adatbázisokat adjanak olyan embereknek, akiknek csak az egyik része van meg a Én lehetek rendkívül indulatú, de azért ez nem húzza ki őket a, a szituációból. Nem nagyon tudom, hogy mit tudnának kideríteni. De mindegy, na, nem akarlak meggyőzni arról, hogy ez jó dolog vagy rossz dolog, vagy hogy, hogy ez privacy szempontból problémás vagy nem problémás, abban biztos vagyok, hogy ez, ez a fajta telemetriai gyűjtés, ez ahhoz járul hozzá, hogy a Kindle Jobban használható legyen tényleg, tehát nem, ahhoz, nem, az, nem az van mögötte, hogy, eh, hogy eladjuk a felhasználók adatait, hanem konkrétan arról szól, hogy a Kindle jobb legyen. Átfogalmaznám a kérdést, tehát miért így el, hogy nem féslik össze az adatot, hát lényegében bármi más, ami náluk van rólam, vagy amit meg tudnak venni, amikor a ő cipelőjükben én is pont ugyanezt tenném. Nem látom semmi értelmezhető okát annak, hogy miért lenne érdemes a képernyő érintéseidet összefésülni, az egyéb de az, hogy mi lehetne abból, mit lehetne abból kideríteni, de lehet, hogy ők tudják, és igen, lehet, hogy akkor összefésülik, nem tudom. Figyelj, mihelyt nem szép irodalmat olvasol benne, hanem, hanem szelfelpet. Igen. Hanem tényirodalmat és mondjuk nem te megkattintasz egy akármilyen szót. Gondolkodom, mi az, ami kötődik terhességhez, egészségügyi kondíciókhoz, stb. Onnantól ez az hirdetési az, az adat. Azt kattintott a szerotonin. Na, nézzük meg, mit lehet neki még ajánlani. Jó, ja, oké, okay, rendben. Igazán azt tudom mondani, hogy neked sokkal nehezebb az életed így a 21. században, hiszen lényegében tényleg a a, a, a világban töltött idő minden pillanatában rettekhetsz valamiért, azon vagy dühönhetsz valamin, ami arról szól, hogy te adatokat generálsz, és ezt az adatokat mások kezelik, és arra használják, hogy egyébként neked kereskedelmi üzeneteket juttassanak el. Én sokkal inkább úgy próbálok élni, hogy ezen nem dühöngök, hanem az élet részének tekintem. A, ugyanis azt nem tudom elképzelni, hogy most ez a mostani világ működhetne úgy, hogy ez így nem lenne már holnapra nem érzed néha azt, hogy túl sok reklám vesz minket körül? Minden pillanatban ezt érzem. Mert szerintem ez a, ez a, ez a gyökere ennek a, ennek a kérdéskörnek, de akkor menjünk is tovább, mert van itt még egy linkünk pont ez, És akkor elértünk a fasírt hoz, amit nem tudtál, de hogyan jön ide. Amennyiben a héten a, a fasírt és egy német áruház és egy svéd bútorgyár és sok minden mások csinálták a az internetre Magyarországon, amennyiben a Lidl Magyarország kiírta azt, hogy már nálékos lehet kapni svét úzsólyót, és erre nagyon sok márka válaszolt. A nagyon sokat úgy értsétek, kedves hallgatók, bár szerintem ezzel már mindenki találkozott rajtam kívül, nekem volt csak újdonság ez a héten, azt gyanítom. Szóval, hogy, hogy szerintem több száz márka jelent ott meg a komment folyamban. Szívesen fordítok káromkodóssa, mindenki és a kurva anyja is. Igen. A, mindenki azzal jelent meg, hogy az eredeti kvázi reklámmondatra, miszerűen nem kell Svédországig menni a húsgolyóért. egyre másra jöttek a szellemesebbnél szellemesebb riposztok. Az első mindjárt az ikea jött, mi szerint a svéd húsgólyóért sem kell Svédországig menni, hiszen az ikea is kapható. E, és aztán mindenki jött azokkal a, azokkal a hát ilyen szürreálisan vicces Posztokkal, amiről világos volt, hogy ez azért paródia inkább sem, mint hogy komolyan gondolnák. Eh, hogy egy példát mondjak, a rádió egy-egyik műsorvezetője valamilyen havasképen, eh, azt, eh, vagy kép havaskép mellé azt írta, hogy megérkeztem Svédországba, itt nem csak a húzsójót szeretik, hanem a legjobb majslágereket is. Szóval, hogy mindenki ráakaszkodott ilyen nagyon mondva csinált módon, erre, a, erre az egy poénra, és itt nem a poénok voltak igazán jók, hanem a rálakaszkodás, a pofátlanságnak a kikarikírozása. Szóval nekem ez egy ilyen teljesen önreflektív, sőt önkritikus kampány volt, amire sokan azért ültek fel, mert, mert előre meg volt beszélve, hogy fel fognak ráülni, sokan viszont valóban csak csatlakoztak hozzá. Annyira írlem a hitedet. Mindaz, hogy ezt karikírozásnak veszed, Mindazt, hogy hiszel abban, ez megbeszélt volt, és nem az, hogy egy szép napon ö, ö, megünnepelték magukat az a social media marketingesek. De én nem tudok elképzelni egy olyan, olyan szituációt, ahol száz durván különböző cégnek a marketingvezetői megegyeznek valamiben. Nem, hát ezért is mondom, hogy egy része volt az, aki, ezt mondtam, hogy egy része volt az, aki megbeszélték előre, egy másik rész pedig, aki már csatlakozott hozzá. Nyilván az is volt az elképzelés, hogy ha tizen fölülnek erre a vonatra, vagy 20, akkor a többiek már jönnek maguktól, mert akkor ez virálisan terjedni fog, és így is történt. Egyébként ez nem elképzelés, hanem tudom, hogy így történt. Azt is tudom, hogy honnan érkezett a, az ötlet. Én egyébként látszanak márkák, amik gyanúsan pont ugyanazzal az üzenettel operáltak ebben a komment folyamban. Tehát az akvárium a... a Hound M, a Lidl, az Ikea, hát az lényegében legszer egymás üzeneteit, és hozzárakta a saját egy szavát. És aztán jöttek azok a furcsa ráakaszkodások, amik inkább kínosok voltak, mint jobbfák. De mindegyik kínos volt, az egész kínos volt, hát ettől, ettől vagyok én teljesen. Nem is az, hogy biztos benne, mert ez mindegy. Ne, számomra egyértelműen ez egy karikatúra, vagy legalábbis egy önirónia. És és emiatt szeretem nagyon ezt, a, ezt az egész történést. Számomra az etessük a népet. Nem volt nem kínos, nem volt, de szerinted van a népt fiai között és lányai között van egy olyan, és aki ilyen őszinte megdöbbenéssel és uh, uh, lelkesen fogyasztja ezt a tartalmat, mint, uh, mint uh, nem is tudom, mint reklámot? Uh, nem, de én hivatalból ugyanezt nem hiszem kaszatibiről sem, ellenben pont ugyanígy működik. Tehát, hogy ez a, ez a globális brendek kasszatibisítése volt itt a szemünk előtt. Vagy tibi Tehát, hogyha behúztunk egy, egy Samsunghoz, vagy egy IKEA-hoz egy ilyen legalja marketinget, ami tök jól működik, csak nem elegáns. A számokat hozni fogja, megírták róla a cikkeket, megvolt a megjelenés, az eszköz működik. Ez eddig teljesen oké. Okay. Azt mondná meg nekem, te nagy marketing szakember, hogy a az elegancia, az hogy az anyám valagába jön ide? Mit akarsz ezzel az eleganciával? Tehát eltartott kisújjal értelmiségiként szaglázhatjuk ezt így, hogy ez nem elegáns, de ez egy akkora hülyeség szerintem, hogyha reklám szakmáról beszélünk, hogy valami elegáns, hogy nem, hogy morálisan helyes vagy nem, azt lehet vitatni, hogy, hogy sérte bizonyos etikai normákat, azt lehet vitatni, hogy elegáns, hát, hogy jön ide. Nem, következő van, attól, hogy hozza a számokat, attól ne, kell, ne kelljen már, hogy nekem tetszen. Ezt nem mondtam, hogy neked kell, hogy tetszen. Hogy itt, hogy itt lementek a legaljára. Oké. Okay. Bár akkor Mi? nem tudom, mitől kéne, hogy tetszen, ha okay. nem attól, hogy hozza a számokat. Egy reklábról beszélünk. Annak az a dolga, hogy hozza a számokat. Jó, nem az a dolga, a, a, a, hogy tanítsa a, a, a, az embereket, vagy hogy el, megállítsa a klímaváltozást. A hozza a, a számokat, hogy kidagsz két, két csöcsöt. 600-800-ba hozni fogja a számokat. Nem, hát nem fogja, mert ha hozna, akkor most még mindig mindenki azt rakna ki, de már nem, mert hogy Nézben már nem pont ezt fogja csinálni. Hát, az, hogy család van meg barátok most Alónak már. Az, a csak, csak. Mi férfiak nézzük a meccset, és autót hát, igen. közben. Tehát, hogy hát, igen. ugyanazt a primitív szart gyomják folyamatosan, ami volt a felnőtt vagyok, mert hozza a számokat. De, de azt mondom, hogy pont nem csöcsöket raknak ki, mert a, a régebben az volt, és most már nem, az már nem hozza a számukat, ezért most ez a férfi barátság, férfi, együtt, együtt vagyunk mi férfiak dolgattóják. Ami igazad van, hogy ez egy e, egyszerű kis közhely, vagy egy ostoba közhely, de, és hogy, hogy nem elegáns, hát, ja, nem elegáns, de tényleg szerintem egy reklámnak, azt nem várja el senki egy reklámtól, hogy elegáns legyen. Egy kicsit igen, hiszen erről szól a teljes úgynevezett imázsreklám cucc, ami ez a nehezen bemérhető ellenben rendkívül sok pénzt felem fel felemésztő része a reklámiparnak. De kell, nem erről szól az imázsreklám, nem. Az arról szól, hogy az imáshoz kapcsolt értékeket átadja a fogyasztóknak, hogy beültesse a fogyasztók fejébe. De az, az, a, a, egy márkához kapcsolt értékek, azok nem feltétlenül a a kifinomultságról, meg a tudom én nem is tudom miről a, a szuperhősségről szólnak. Hajlamos vagyok lebutítani az állításomat, de várjál. Tehát az IKEA addig azt adta el, hogy mi vagyunk a könyzettudatos diverzitáspárti, a elolvadó jégtáblákról a kis kimentő tudatos skandináv bótormárka. Az, hogy ezek után leállnak viccelődni egy német CBA-val, Azért egy másik szint, lássuk be. De meg kell, hogy cáfoljálak szerintem az IKEA nem ezt, a, nem ezt a dimást adta el magáról. Nyilván van egy PR vonulata, amit hozzád elér, és neked ezt vagy, vagy szóval neked ez jön le belőle. De az, az, az Ikeának nem ezek a kommunikált alapértékei, azok azok, hogy jó dizájn olcsón ez az IKEA. Meg hogy neked kell összeszerelni, meg hogy tegeződünk, mert haverok vagyunk megfizethető legyél bárki is, akár egy fekete svéd is. Tehát ezek, ezek folyamatosan ott vannak a háttérben az, hogy mi egy divers bárkinek eladunk szereld a magad bútort, mi nem nézzük, hogy te ki vagy, elfogadunk olyannak, amilyen vagy. Szerintem igen, a diverzitás, vagy a diverzitás tisztelete az megjelenik a kommunikációjukban, de nem mint márka alapérték, nem mint kommunikált márka alapérték, hanem mint egy ilyen hangulatfestő elem. Nem tudom, szóval nem, szerintem nem az alapértékek között kommunikálják, hanem, hanem ezzel teremtenek egy ilyen elfogadó környezetet a, az üzenetük köré. Én implicit alapértéknek mondanám, mint ahogy azt is, hogy, hogy, hogy a figyelünk tehát nem, nem mondják azt, hogy drága barátom, nem vágtunk ki egy fát sem, de az összes kapcsol termékükben ott van az, hogy személyesen fogtuk minden kávé kávétermesztőnek a kezét, miközben leszette le ezt, amit te itt most iszolnálunk 100 forintért a kártyával. De nagyon sok ilyet uh, sugároz a, az IKEA, ami lehet, csak hozzámérel, és nekem tűnik fel a nem tudom, az um, út, nem út, ért a neve. A rendkívületikus kávé. Mindegy, lényegtelen. De hogy ezzel itt tele van plakától vazárban, hogy hát egyszerűen ilyen szemmel sétálj végig rajta. Nem tagadom, hogy, hogy, hogy ezek megjelennek, ezek az üzenetek. E, azt állítom csak, hogy a márkaértékek között ezek nincsenek felsorolva, és nincs, vagy ha föl is vannak sorolva, biztos, hogy a márka kommunikációikban nem ez jelenik még. Úgy, talán nem, jó, tehát, hogy igen, meg az is lehet, hogy de egy kicsit ez is megjelenik. Én azt állítom, hogy te ki kihüvejeztél e, abból a sok mindenből, amit az IKEA kommunikál, egy olyat, ami ami számodra sokkal relevánsabb, mint a többi, és emiatt ezt így, ezt így általánosított, de pedig nem feltétlenül lehet általánosítani. A, ezt az egész elegancia dolgot, tehát hogy a, hogy a márkáknak olyan nagyon komilfó módon kéne kommunikálni, ezzel én mélységesen nem értek egyet, és ilyen eltartott kisújnak találom és azt gondolom, hogy egyébként aki a reklámban nagyot alkotott az elmúlt 200 évben, az mind pontosan ezt a fajta hozzáállást kérdőjelezte meg, és tört meg valamiféle ilyen elegánsnak szánt, vagy elegánsnak gondolt normát. semmiképpen nem kötögednék ezzel az állítással, azontól, hogy reklám nincsen 200 éve, egy hosszabb intervallumot feltételezzen, mint amennyi időt a márkák vannak valószínűleg. Hát mit, szerinted ezer? 820-ban nem voltak márkák. Ne hagyjál már. 1820-ban lokális márkák lehettek, ami mondjuk a városfalon túl még három falon keresztül ismert volt. De ha, ha tudsz mondani most öt darab márkát, ami az 1800-as évek legelején releváns volt, és az 1780 nak a kölni parfümöt most, akkor mondom egynek is, már csak négy van hátra. Smith and Wesson, aztán az ilyen nagy szállító cégek, kelet-indiai társaság a, a Kelet-Indéli Társaság márkájával vannak problémák, a 60-as években emiatt törvényjel tiltották őket be. A smith send viszont nem volt 1856-ig. Jó, de akkor sokat nem tévedtem, szóval most szerintem kötekszel, mert az volt, hogy, hogy a ne nem volt, de 56-ban meg már volt. Akkor most nem volt a 200 éve márkák, de úgyis nem voltak, és volt reklám is. De most egy ráadásul egy olyan dologról beszélünk, ami teljesen mindegy. ha csak 150 éve vannak reklámuk, akkor az semmit nem változtat a mondani valómon. Teljesen igazad van, egyrészt köteksz más, nem voltak 200 éve márkák, ettől ami teljesen függetlenül. Az a modernitás, amivel te most számosz, az egy lényegesen rövidebb intervallum. Rendben? Ettől még az, hogy a, akik a reklámban az elmúlt száz évben, hogy beszéljünk valami értelmes időszakról, nagyot csináltak, arra mondhatsz bármit, amiben maximum nem értek egyet. Csak hogy, ne, hogy a kedves hallgatógyereket félre informáljuk, hogy Petőfi Sándor már évvel Kaolával most a szakállát, mielőtt legyidázták volna a Segesvállat 1849-ben. Rendben, következő adásra házi feladatként magamnak felírom, hogy ennek a dolognak nézek utána. De ha esetleg kiderül, hogy 1820-ban még nem voltak márkák, de 1849-ben meg már voltak, akkor, akkor szerintem én nyerem a sört. Nagyon meglepő dolog lesz megnézni azt, hogy a világ legöregebb cégei azok azok milyen időtávra néznek vissza. Találni fogsz bitang sok japán céget például, tehát a japán építőipari cégek 600 évre vissza, meg nyilván voltak neves bankházak, amiket neves német uralkodóházak döntöttek romba. Például a Fuggerek és Fuggerek bank, mindig van, mondjuk újra alakították. De olyan nagyon sok konzumermárkát szerintem nem fogsz lelni. Jó, ha keveset fogok lelni, akkor megint csak nekem volt igazam. Ha egyet se fogok lelni, akkor meg neked lesz igazad. Ennek megfelelően most adás közben ö, ugrizás segítségével megnézem, hogy a német krupp művek, az mióta van, 1881-ben alapították. Jó, szerintem ezt tényleg házi feladatként megtarthatjuk a következő adásra. Azt már megértettem, hogy te nem szeretted a Lidl-os sztorit. Á, hát ennél erősebben fogalmazék, de legyen ez is. Engem ne akarnak szórakoztatni márkák, hagyjanak már békén. Én meg kifejezetten tetszett. De barátaim nagy része jól szórakozott rajta, tehát elismerem ennek a sikerét. Én, én is jól szórakoztam rajta, nekem is tetszett. És én fenntartom, hogy én öniróniát találtam benne még akkor is, hogyha lehet, hogy nem annak szánták a, a készítők. De holnap fogok beszélni azzal, aki, aki mögötte van, és meg fogom kérdezni, hogy mi volt a szándékuk. Ez önmagában egy jó kérdés, mert most kiderül akkor, hogy a, a social media marketing szaladsi Sándorát hozták létre valójában. Tehát komolynak indult, és viccet belőle, viccnek indult, és vicclet belőle, viccett viccek indult, és komoly lett, be, és Ezek. Ezek lehetnek. Igen, igen, igen. Kiderítjük, hogy melyik volt, meg azt is, hogy mikor kezdődtek el a mikor kezdődött el a marketing a világban. Amit mindenképpen derítsen meg ki hogy hányan vettek ebben részt tervezetten. Igen, igen, igen. Ez a, ez a szándékom. Mert az egy tök jó kérdés. Ez a szándékom. Ugyanakkor azt látom, hogy nem csak az van, hogy eltelt a kiszabott időnk, de lemerült a laptopom is, úgyhogy már nem látok semmit. Hmm, van -e még egy percünk nagyjából az akkumulátorodból? Természetesen. Az akkumulátoromból végtelen mennyiség, a laptopomban nincs, de az nem is kell ahhoz, hogy Értem. tovább beszélgessünk. Akkor még azt, tehát a, a, a dolgok, amiket há hátuljára látunk, dolgok. Kedves hallgatók, mit az Isten holnap minden ígéret, csúszás, Elbaszás és balvaszkodás ellenére holnap megjelenik a Pesti irlaptevő ingyenes média termék, amelyet nem elég, hogy egy közös ismerősünk főszerkezt, de ráadásul én még írtam is bele. Ha valaki ezt az arcotokban lóbálja a metró bármely pontján, akkor legyetek szívesen vegyétek el, már csak azért is, hogy megtudjuk, hogy hol osztogatják. Igen, egy kicsit késlekedett a Pesti megjelenése, de ezek szerint akkor mostanra sikerült legyőzni a sikerült belefeküdni a szembeszélbe, és át, furakodni rajta, úgyhogy mostantól akkor lesz Pest írlap. Budapesten osztogatott ingyenes napilapról van szó. Az internet szemfendesz PDF-ben, de az nyilván nem olyan. Az nyilván nem. Hát adott esetben, ha elolvastátok, meséljétek el, hogy hogy tetszett, vagy hogy milyen élmény volt kézbefogni. Habár valóban nagyon Komoly érdekeink nem fűződnek a lapnak a sikeréhez, azt hiszem, de, de azt mondhatjuk, hogy barátaink csinálják, sőt, a kelt közre is működik benne. Nekem tök jó hogyha kifizetik a számláimat, mielőtt sőt beveny az egész, tehát, hogy én támogatom ennek a, a felmaradását. Na, szuper, akkor, akkor holnap pesti hírlapot nézünk, és jövő héten pedig a brendekkel kezdünk. Úgy legyen, én már küldtem is neked linket ebben a témában. Szuper. Sziasztok! Sziasztok!